Корените. На някои хора е дадено да се учат от собствените си грешки. Ако им се говори, няма да разберат. Те се учат по пътя на страданието. Когато имате едно страдание, ще знаете, че Бог ви предпазва, за да не направите едно отклонение. Когато дойде едно страдание, провидението го праща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 А великият страда и се повдига. При всички изпитания в живота, човек трябва да служи само на Бога, само на една идея, и ако не се поддаде на изкушението и изпитанията, ще познае себе си.